Így van. Na, akkor Jó volt. Na, akkor János Evangelium a harmadik részből fogom elolvasni a jól ismert Nikodémusi történetet. Volt a farizeusok között egy ember, akit Nikodémusnak hívtak a zsidók egyik vezetője volt. Egy éjjel elment Jézusvöz és azt mondta neki, Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudja megtenni azokat a csodákat, amelyeket teteszel ha Isten nincs vele. Jézus pedig így szólt hozzá, igazán mondom neked, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten királysá. Erre azt kérdezte, hogyan születhet újjá az ember, amikor már öreg, csak nem mehet vissza az anyja méhébe, hogy újból megszülessen. Jézus így válaszolt. Igazán mondom neked, ha valaki nem születik újjá, víz és szent szellem által, nem mehet be Isten királyságába. Ami testtől született, az test, de ami Szent szellemtől született a szellem. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam, újjá kell születned. A szél arra fújja, merre akar. Hallod a hangját, de nem tudod honnan jön és hova tart. Így van ez mindenkivel, aki a szent szellemtől született. Mikodémus megkérdezte, hogy lehet ez? Jézus pedig így felelt. Te Isten népének tanítója vagy, és mégsem tudsz ezekről. Igazán mondom neked, mi arról beszélünk, amit tudunk, és azt mondjuk el, amit láttunk, de ti nem fogadjátok el, amit mondunk. Földi dolgokról beszéltem nektek, és nem hittetek. Hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből jött, az ember fia. És érdekes dolog tudod, az hiszem, hogy amikor én is azt az igét olvastam a megtérésem idején, vagy alkalmával, meg azokban az időszakban, bizony én sem értettem. Komolyan mondod. Nem tudtam, főleg azt nem tudtam, hogy, hogy mit akar itt Jézus azzal mondani, hogy, hogy a szélre hasonlítja a Szent amit én tényleg nem értettem. Fúj a szél, az úgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. És látod, pont erről beszél az Úr Jézus, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. A zsilókra kell azt tudni, hogy talán a legműveltebb népcsoport a földön, tanítják a gyerekeiket, nem analfabéták, soha nem voltak azok, és ő, ha Valakiről azt lehet mondani, hogy művelt nép volt az a zsidók voltak. És látod a vezetőjük, aki még az átlagnál is volt, tudatlan volt. Akkor én, mint egyszerű ember, én is, aki megtértem, és ugye elvégeztem a nyolc általános, meg hagykás ervesen egy szakmát, nem nagyon forgattam a tudományos könyveket, és nem nagyon bújtam a különböző filozófiákat tehát egy átlag zsidó műveltségével se értem föl és akkor én hogy értsek meg ilyen beszélet és én tőletek, hogy mennyire értitek vagy nem értitek a szentírást én tudom, hogy nagyon kevéssé. és meg kell azt mondani hogy én sem nagyon értem én nekem is csak amit megértek, az is kegyelemből van, mert, mert el van rejtve a Szentírás. És el van mindazok elől rejtve, akik csak különböző megfontolásból keresik a Szentírást. Különböző motivációkból, mit tudom én, úgy Gondolja, hogy elolvassa, vagy, vagy ismeretet szerezés, és akkor ő mindjárt, mindjárt szent lélekkel teljes, bölcs ember lesz. Tehát ha valaki nem az Úr Jézus akarata szerint keresi, nem úgy forgatja, nem fogja megérteni a biblia. Bibliát. Én nekem, amikor én ezt a szolgálatot elvállaltam, volt egy akkora vágyam, tudjátok, hogy, hogy szerettem volna mindenkinek ö, úgy, mindenféle munka nélkül, mindenféle ö, hogy mondjam, hozzáállás nélkül odaadni, a kezébe tenni a megoldást. Szerettem volna szétoztani az embereknek és oda tenni csak úgy, hogy most ilyen volt, abban a pillanatban, hogy a kezébe adom, mássá lesz az ember, átváltozik az ember, és, és aki alkoholista volt, az után nem lesz alkoholista, aki, aki drogozott, ez után nem fog drogozni, akinek problémái voltak, ugye, odaadom neki a megoldást a kezébe. Nagyon szerettem volna. Ugye, én átéltem a szabadulást az Úr Jézus Krisztus kegyelméből, és én beléptem az ő országába, megtapasztaltam a békességet. valahogy ö, szerettem volna, szeretném most is. Gyerekkorunkban el szoktunk ö, menni egress a szomszédba, és ugye a kerítés lécet át elhúztuk, hogy a kis testő is be tudjon jönni, hogy na gyerete is, és akkor megyünk együtt. Valahogy így gondoltam az, hogy, hogy, hogy így fölemelén elhúzom az akadályt az emberek előtt, gyertekbe ti is és nézzétek meg hogy én mit láttam, én mit tapasztaltam és úgy szeretnélek bevonni benneteket is abba a végességbe. úgy szeretném, hogy az emberek találkozzanak azzal Jézussal, akivel én találkoztam úgy szeretném hogy, hogy elhinnék hogy látnák a szemükkel a megoldást és rácsodálkoznának, mint hogy én rácsodálkoztam hogy atyám, én eddig is és mindez ideig az életem folyamán kerültelek téged, és te vagy az én életemben megoldás. Valahogy jó lenne bevinni az embereket oda a kerítésen túlra, de nem tudlak bevinni. Nem tudom az életbe tenni, nem tudlak. És ahogy Nikodémus a kínzó kérdés benne munkálódott, szégyelte magát, a kortársai között is, nem gondolom a, a vezető ember volt, főleg a, a vezető emberek környezetében. Szégyelte bevallani, hogy én nem tudom a megoldást. De oda ment Jézushoz. És tudod, az emberiség zene tele van ilyen kérdésekkel. Nem tudja a megoldást. Ezt ma az ágivol voltunk a teszkóba, én ott vártam az előtérbe, és a üldögeltem, és néztem az embereket, hogy jönnek-mennek, és úgy szeretem így nézegetni, hogy különböző benyomások alakulnak ki az emberbe. Egy-egy ember láttam, vagy egy házaspál láttam, és akkor láttam egy egyedülálló valakit, tolta a kocsit, is, alig bírta vonszolni a lábai én nagy hasa volt, de tényleg alig bírt menni, és ha az a kocsi nem kapaszkodik be, a nehezebb lett volna. És akkor eszembe jutott, hogy cipeli a testes súlyát, a, a terhét, és nem tudja, hogy, hogy nem kéne cipelni. Nem tudja, hogy van szabadulás ebből, mert nem tudja. És nem kellene neki. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy én is tudtam, amikor hittem, hogy ittam, hogy az nagyon rossz nekem és de szabadulni kellene. Valahogy megfogalmazódik az ilyen emberekbe is, hogy annyira jó lenne nem enni, meg annyira jól lenne megtartóztatni magam, de nincsen erő. Már egyszerű, meg ilyenkor, meg olyankor, meg már annyiszor, meg így, meg úgy és mindig csak oda jutott ki, hogy, hogy megint, megint jól laktam, és nem volt erőm megtartóztatni magamat, nem volt erőm ellenállni, és tudod, érdekes ám, azt mondja Nikodémus, hogy, hogy mi tudjuk, hogy az Istentől jött tanító vagy, mert senki ezelőtt te előtted ilyen jeleket soha nem tett, mint amit te most teszel. Tudjuk! Én mindig elcsodálkozom azon, hogy Magyarországon a kereszténység van, ugye. A templomok szinte minden faluban is van, Jézusról mindenhol, én szerintem minden magyar ember hallott már az Úr Jézusról, és én megkérdezem tőletek, hogy, hogy ebből a lassan folyó tízmilliós nemzetből hány embernek használ az, hogy Magyarország keresztény, hány embernek segítség az, hogy, hogy, hogy most is énekeltük, hogy az ő neve hatalmas, hány embernek használ az a tudat, hogy tud Jézusról? Hiszen itt erről beszél a Biblia, erről beszél az Úr Jézus. Nikodémusnak használt az, hogy ő tudta, hogy, hogy ő Jézus Istentől jött a Használt az Nikodémusnak, hogy ő tudta, hogy ember ilyet magától nem tehet, hogy csak az Isten nem adja neki. És ennek kapcsán eszembe jutott az is, hogy a sok nyomorúság okozóit. Például, ha kivennéd a világból a, az összes kábítószer alapanyagot, a, a máknak a, az írmagját kiirtanák a földről. Mit tudom én, miféle drogok vannak, értitek? Amit Isten teremtett, kiírtanád a földről, hogy ne legyenek drogosok. Érted? Vagy, hogy a dohánynak az utolsó magját is eltüntetik a földről, hogy ha akar, se tudjon dohányozni senki. Érdekes, nem? Vagy akkor menjünk vissza a kövér emberhez. Eltűntetem azt, ami hizdal. Hogy nehogy senki, nehogy megkövéredjen, nehogy elhízzon, nehogy hogy halálra egye magát, mert volt ilyen is. Vagy a szöllőnek a, a, a gyökerét mind a földről kiszedném, ne teremjen ö, olyan semmi, ami, ami tehát a kukoricából, a, a krumpligom minden össze ezt készíteni lehetetlen. Akkor, ha ezt nem lehet megcsinálni, akkor, akkor mi, mi a megoldás? Akkor, hogy van az, hogy Isten kimerte én jelenteni azt, hogy amit én minden teremtettem, az emberre, a földre, a földön teremtett mindenre, hogy jó. És ezzett a vége. Isten ezt a káoszt akarta a földön, Isten ezt a nyomorúságot akarta a földön, amit most te tapasztalsz, meg én tapasztalom. És akkor mondják a munkatársaim, vagy a legközelebb állod, vagy pontosan a a, az a valaki, akinek most tette először bizonságot, hogy ugyan már, hagyd Istent. Nem segít az rajtam semmit. Jössz nekem az evangéliummal, és amit az elején mondtam, hogy én biztos vagyok benne, hogy nem is érti meg az ember. És mindannyian, ugye, különböző iskolába jártunk életünk folyamán, tapasztaltátok ti is azt, hogy ha nem tanultad meg az aznap adott feladatot, ugye a tanárnak fel van adva egy bizonyos tananyag, amit le kell adni a határozott időn belül diákoknak, és ő minden nap és minden órával előbbre megy a tananyagba, és ha te nem tanulod meg a leckét, és ő már nyolcadik tananyagnál, neked hót fogalmad nincs arról, hogy hogy hol jár az tanár, valami rémlik, mivel nem olvastad a könyvet, nem tudod, és kinajú beszél neked a tanár. És valahogy ezt láttam én az emberiségben, az emberben, magába, bennem is, mert én is átindulom. Nem tudom, hogy miről beszél Jézus. Nem értem meg a Bibliát, hogy mit akar itt mondani Jézus. Mert nem tanultam meg az első, nem tudom, azt mondja itt a Mikodémusnak, hogy újjá kell születni, hogy meg kell a víztől és a lélektől szemszellentél. Én nem tudom, hogy ennekért volt már nagyon mocskos a kezed, biztos, vagyok, és olyan dolgot szerettél volna tenni, hogy finom a munkát, akkor, ha meg akartad tisztítani a kezed, akkor meg kellett mosni. Mert úgy, azzal a kézzel nem lehetett. És, ha a szellemről beszél, a szent szellemről, Jézus, hogy kell születned, amit Nikodémus sem érte, valaminek történnie kell az életedben. Valami, el kell kezdődni az életedbe ahhoz, hogy megértsd a Bibliát, a Magyarul Isten szavát, hogy megértsd az életedbe keletkező kérdéseket, megválaszolatlan, szinte úgy mondhatnám az egész életedet, de ha nem, nem teszed meg az elsőt, akkor tulajdonképpen teljesen hiába való Járkálhatsz, prédikálhatsz, prédikációkat hallgatni, olvashatod a Szentírásban, hallhatod, hogy, hogy valaki az egész Új Szövetséget megtanulták kívülről. Tudhatod az egész Új Szövetséget kívülről, fújhatod Jézus szavait, de ha nem érted meg, hogy ami testől született test az, akkor semmi ez semmi hasznod abból. Rejtve marad előtted a szentírás, és rejtve marad előtted mindaz, miről az Úr Jézus beszél, amiről ő tulajdonképpen bizonyságot te Nagyon sokan, én tudom, akik akik elfogadták már az urat, és tényleg átadták az életüket. Én tudom, hogy mindenkibe van vágy, hogy a másik embert is vonja maga után. De ahhoz, hogy te ezt megtedd, és én meg tudjam tenni, ahhoz meg kell érteni annak, akinek te bizonságot teszel, akinek beszélsz hogy Isten őt is kivonni akarja abból az állapotból, amibe van. Hát nem tudom, a, a kivonást te hogy képzeled el. Valahol mélyen lent ki kell vonni, mert bent van, velem, akármi. De ahhoz, annak az akarata is kell, aki ki akarja vonni, de annak is kell akarni, akit ki akarnak vonni. Mit tudom, én nyújtani kell a kezed, vagy ha már elkapott téged akkor, akkor neked is mindent meg kéne tenni, hogy végre megtörténjen az a kiemelés, az a kijövetel onnan, a Szenci Sándort hallottani saját szájából, amikor ő megértette, hogy Isten mit akar tőle, az egy óriási változást hozott tulajdonképpen akkor változott meg az életed. Egyszerűen arról volt szó, hogy ő ment egy csónakba, Jézus meg ment egy másik csónakba. És azt mondta neki az Úr Jézus, Sándor, gyere át ebbe a csónakba. Hát de Uram, én nekem itt van mindenem. Hát, az egész életem abban a csónakban, most én csak menjek úgy át ide te mellé. Azt mondja, igen, gyere át. Erről szól. Isten ki vonni akar, és én nem tudom, hogy érted e hogy mit akarok mondani. Ha te nem engeded el azt a végét, ha nem szállsz át ebbe, amit, amit Jézus kínál. Tudod, én egy, egy senki voltam a senkiknek, a senki ott az állomásom, mert tényleg sem nem volt. Valaki egyszer a szememre hányt, hogy miért beszélek én erről mindig. Mert beszélni kell róla. Tudod, az izraeliták naponta megemlékeznek arról, hogy Isten kiszabadította őket a fogságból, az egyiptomi fogságból. Naponta megemlékeznek. Én is erről tudok beszélni, hogy Jézus engem hogy szabarított ki. Tudod, hogy ott mit féltettem én ott, amikor ültem az állomáson. Mi volt nekem a nyomorúságos emlékeim, a a szenvedéseim, a az önvádaskodásom a nyomorúságok hegyei voltak és tudod, hogy mégse volt könnyű fölállni és átlépni Jézus csónakjába hogy oké okay, Jézus hagyok itt mindent vigyél odadom az életemet hát nem értem a Bibliádat se. nem értem Jézus hogy mit beszélsz nekem süket a fülem vak vagyok csak tapasztalom újra, meg újra. Hogy fáj, hogy rossz, hogy reménytelen. És tudod, milyen jó dolog az, hogy vannak ilyen nagy tesók. <gül> úgy, úgy elhúzzák a kerítés részét. Gyere be! Gyere, megmutatom! Ne sajnáld azt a régit. Úgy szerettem volna, már mondtam, hogy ha nem akarok én filmet rendezni. De úgy szerettem volna ott lenni, amikor, amikor Jézus ment Péterhez, meg az Andráshoz, és akkor szól nekik, hogy hé gyerekek, gyertek! Mit érezhetett, mit láthatod, milyen eh, jelenés volt az. Egyszerűen fogták a hálót, hagyták az öreget, és mentek Jézus." Ó, de hát még nem fogtunk Jézus meg, hát mi lesz a tesómmal, mi lesz anyám, meg hogyan lesz, Uram? Egyszerűen olvasd el. Ott hagyták a hálót, és követték Jézus. És csodák csodája, megváltozik az egész életünk, ugye? Sőt, örökké fönnmarad a nevük, elhiszitek? Még otta menj velem, biztos, hogy benne a hatalmas táblákon ki lesz hírós. Máté, Márk, többé. és tudod, hogy ha te meg én átlépünk azon a csónakon, vagy bebújunk ott azon a résen, mert ott van, a te neved is föl van írva. Csodálatos dolog lesz szám. És tudod, azt mondja, az igen, hogy a hithallásból van. Én nem tudlak bevinni, de tudja az én Istenem, az én Uram, hogy a szívem megszakad minden alkoholistáit, minden részlegesét, minden nyomorúságban él, és tudod, hogy miért szakad meg a szívem? Mert tudom, hogy van megoldás. Nem kéne annak a kövér embernek is a másfél mázsáját cipelni, nem kéne neked is a, a drog, vagy nem tudom milyen szenvedélyekben menni, mert őnek hogy ő hatalma. És amikor én hallottam, hogy Isten a süketnél teremtette a hallás, mert nem volt neki füle, és ami neked nincs, el kell hinni, hogy ő megteremti azt neked, és tudod, kevés az. Kevés volt Nikodémusnak, hogy tudta, hogy Istentől, szüle, Istentől voltak Jézus dolgai. Kevés az neked, hogy ismered a Szentírást. Talán még el is ismered a szívedbe, hogy tényleg él Jézus. De ha ezen a felén maradsz, az Isten országának a küszöbét nem léped át. És tudod, ha én nem lépem át, akkor... Azt a küszöböt, Én már nem élnék. Az ecsém 49 éves volt, amikor meghalt. Nem bírt átlépni. Nem bírta otthagyni a szenvedélyeit. Nem bírta. De én hiszem, hogy aztán végül mégis megtette. De én nagyon-nagyon szeretném a figyelmeteket felhívni arra a mondatra, amit Jézus mondott, hogy a szél fúj, ahova akar. Igaz? A zúgását hallod. Nem tudod, hogy honnan jön és hova ment. Te hallod a szél zúgását? Hallod, érted azt, hogy, hogy valamit rendbe kéne tenni az életedbe? Nem tudod, hogy honnan jött. Most már tudod, mert onnan köntről indítva. De tudod, ez figyelmeztető szél. És amikor én is abban a helyzetbe kerültem ott, nagyon nyomorúságos helyzet volt. Hallottam a szél zúgását, és tudtam, hogy föl kell állnom. Ha én nem akarok meghalni, és tudtam, hogyha én tovább fekszek abba a csónakba, engem az a halálba visz, és tudod, én biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkban nekem is volt erőm arra, hogy föltápászkodjak, hogy jelezzek neki, hogy Jézus, át akarok menni a csónakba, de nincsen erőm. Nem bírom fölemelni se si a lábam. Nem tudok egyedül átmenni. De kérlek, vigyél át! Nincs erőm. Fáradt vagyok, halálosan kimerült vagyok. De hallom, hogy itt vagy, és tudom, hogy itt vagy mellettem. Segíts meg, Jézus! És én biztos vagyok benne, hogy Átkerülsz a másik csónakba. És annyi erőd van. hagyott Isten annyi erőt az életedben és az életemben. Hogy hangod még van. Értelmed még van. A füled még hallja a zúgást. Tudod, hogy egy olyan dolog van az életedben, amit eddig még nem tettél meg. Halogattál, toltad magad előtt. És újra és újra, tudod, ez az a kegyelem, ez Isten irgalma. Ott ója előtte, ott van mellette, ott evez melletted, és várja, hogy kiálts. Én nem tudom, ha fizikailag rátvinnénk a hóna egy gyereket, és át kéne venni, tudod, hogyha az továbbmegy az uhatodba vagy megy az a csónak neked meg kéne menteni te nem etennél meg mindent és tudod az a helyzet tudod hogy nem lehet oda kötni a csónakot Jézus se csavarozta oda meg meg láncolta oda azt a csónakot és tudod hogy miért nem ennek egy szabad akaratod van te eldöntheted hogy beszállsz vagy nem szállsz be Én nagyon örülök annak, hogy ha elkezded komolyabban figyelni Jézust és az életedet, a szentírást és a valóságot, amiben vagy, Föl kell, hogy fedezd, hogy óriási ö, felelősség terhel téged. Nem vádolhatsz senkit, hogyha elmegy melletted az a csónak és nem szállsz be, azt döntötted el. Jézus többet nem tud érted tenni. Ő az életét érted, kifizette a váltságművet, és csak arra kér, gyere, gyere, én elviszlek az én országomban. Elviszlek a békébe, elviszlek a megoldások földjére. És nem kell megváltoztatni a földet nem kell másá tenni semmit neked arra kell rád öbbenni, hogy Isten megteremti benned mindazt aminek most hiával vagy magyarul újjá fogsz születni Isten gyermeke leszel erővel és hatalommal és végül ezen a nyomorult világon ezen a keserves földön emelt fővel járhat Szabadon. Krisztusba szabadon És vár ráda a, a mennyi És a, a többi, amit Nagyon szépen lehet olvasni a Bibliában Olyan gyönyörűen meg van írva Tudod, Istennek az az akarata Az a vágya mindannyiunkkal Hogy értsd meg az ő szavát Ő neki az életébe került hogy onnan az atyától elhozza ezeket a szavakat. Jézus úgy jött le erre a földre, azt szóval, mondja, a földiekről szólok, hát itt vagyok, bizonyságot tesztek rólam, higgyétek el, mert ha ezt nem hiszitek el, az első leckét nem tanuljátok meg. Hogy fogjátok elhinni majd, ha arról beszélek, ami nektek el van rejtve? Nem fogjátok érteni. És azt akarja Jézus, hogy ezt az egy lépést tegyétek meg, tegyük meg, és hát én azt hiszem, hogy nagyon szép dolgok várnak akkor Na, A megszokott dolgokról szeretnék egy kis bizonságot tenni a szokásról. A, a szokás az valami ismétlődő cselekülés. És mindenkinek vannak ilyen szokásai. Hát, hogy jobban értsétek például nekem minden reggel kimegyek a postaládához, kiveszem az újságot, fogom a kávét, és, és ez, ez nekem egy nem olyan is. szokás, amit nem szeretem, hogyha kibillentenek belőle, és igencsak ideges leszek, hogyha ez így nem jön össze. Hogyha jön a Benni hogy add majd az újságot, hadd nézzem meg előbb én. Akkor ideges leszek, hogy hát, miért viszi el? Most kizökkentem ebből. És hát és arra akarok kilukadni, hogy azt mondja magyar, hogy a szokás hatalma nagy úr. Van egy ilyen mondás vagy például az a, az a nóta, hogy az a rongyos, az a régi, ugye, amit megszoktunk, amit nem tudunk feledni. És, és az ember is így van vele, hogy, hogy, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen nem tud letenni, nem tud elengedni, akár fizikai, akár lelki dolog ez, és a szokásnak rabja lesz. És például a, a, a rabok, amikor sorakozót fújnak nekik, akkor, akkor muszáj engedelmeskedni. Mert akkor jön a büntetés. És ugyanez van a mi életünkben, vagy a ti életetekbe hogy egyszerűen muszáj engedelmeskedni. Például muszáj inni. Azért beszélt az alkoholról, mert ezt hát mindenki tudja. Mindenki átélte, meg átéli, hogy hogy egyszerűen ö, rabja vagy, és muszáj, és nem azt teszed, amit te akarsz, hanem azt, amit diktál neked, a parancsolod. És ha nem teszed, akkor jön a büntetés, akkor jön az elvonási tünet, akkor jön a depresszió, akkor jön az idegesség, mert nem tetted meg a raptartónak az akaratát. De vannak olyan, olyan szokások is, nagyon szépen le van írva a Bibliába, olyan rabság is van, amit önként vehetünk föl, amit önként vállalhatunk, amikor Jézusnak leszünk rabjai, amikor Krisztus lesz ami mi Urunk, amikor ő mondja meg, hogy mit teszünk. És ez egy olyan érdekes rabság, hogy bár az Úr mondja meg, hogy mit tegyünk, mi engedelmeskedjünk neki, mégis egy öröm az, hogy, hogy én olvashatom az igét, és mégis egy öröm, hogy, hogy mit mond nekem. És el kell mondjam, hogy, hogy van egy ilyen jó szokásom is, hogy mielőtt az újságot és a kávét a kezembe veszem, előtt kezembe veszem Isten igéjét. És az én Uramnak a szavára vágyom. És, és ez önkéntes dolog, és annyira jó, hogy, hogy útmutatást ad nekem ebből a könyvből az úr, hogy hogyan teljenek a napjaim, hogyan induljak, hogyan cselekedjek, és, és ezért mondjuk ezt mindig nektek, hogy olvassátok a, az igét, mert, mert a, a hít az hallásból, és az igeolvasásból van, és igenis, hogyha te kutatod teljes szíveddel, és Akarsz választ kapni a problémáidra, akarod megtudni a lépéseidet, hogy hogyan tovább, akkor meg fogod tudni, ha úgy veszed a kezedbe a Bibliát, egy vágyakozó szívvel, hogy, hogy hogyan tudod ebben a világban magadat feltalálni. És akkor igenis, hogy Isten útmutatást fogadni, és örömmel és önként fogod ezt a, a kapcsolatot keresni, és örömmel és önként fogod a másik raktartódat megtagadni. És uh, volt nekem egy, egy uh, tálcám, ami ovális volt, és sehogy se fér bele a szekrénybe, sehogy se fér sehova. És ez a tálca megvan nekem körülbelül 25 éve, de állandóan hol ide raktam, hol oda raktam, mert valahogy nem volt helye. És megint a kezembe akadt, elmondom, most már kidobom, mert annyira idegesít. Megfogtam és kidobtam. Kivettem a szemétből, hogy hát mégiscsak jó lesz az, akkor leteszem a tájja mellé, vagy akkor ott belerúgtam, akkor hát nem volt helye. És akkor elhatároztam, hogy megszabadulok, és beledobom a kukába, és megfogom a zsákot, és most, mielőtt még egy gondolatom lenne, elviszem a kukáig, és beledobom. És talán oda már nem lesz merszem visszamenni fejre állni a És így kell a bűnnel is. Így kell tennetek. menengetitek 25 éve, nem tudom hány éve, nem tudom kinek mi a problémája, mi a bűne, ez rá tartozik meg Istenre, de hogyha te változást akarsz az életedbe, akkor így kell tenned. Drasztikusan megfogni és kidobni, és nem visszanézni, és nem utána nyúlni, megszabadulni tőle. És olyan boldog voltam, hogy, hogy ezt megtettem, és hogy na végre megszabadultam ettől a tárcától. Hát nem igaz, hogy miért nem dobtam ki elő. És ezt kívánom nektek, és ezt, ezt ajánlom nektek, hogy, hogy ilyen drasztikus elszántsággal ilyen drasztikus lépéssel induljatok az úr felé, mert a bűn az nem fog békén hagyni benneteket. Mindenhol az ördög leselkedik rátok, és azt akarja, hogy elveszetek, hogy az örök kárhozatba kerüljetek. Ezért a, ezt a lépést, ahogy az előbb hallottuk, hogy az egyik csónakból a másikba át kell lépni, és nem visszanézni. Hadd vigye a víz, hadd vigye az örvény, ami abban van. És ezt kívánjuk és erről beszélünk nektek hétről hétre, hogy hogy tegyétek meg, és akkor bemehettek Isten römérbe.